Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Raufenbart von Herrn Grün bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich jetzt die Aufgaben auf dem Notizenblatt an. Lesen Sie bitte auch die Beispiele 01 und 02. Volkshochschule Gera, Sie sprechen mit Frau Heimbach. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Raufenbart. Ich interessiere mich für einen Ihrer Malkurse und äh, da hätte ich noch ein paar Fragen. Ein Moment bitte. Ich verbinde Sie mit Herrn Grün vom zuständigen Fachbereich. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Raufenbart. Ich habe ein paar Fragen zu Ihren Malkursen. Ja, für welchen Kurs speziell interessieren Sie sich denn? Ja, Sie haben da im Programm so verschiedene Malkurse. Da gibt es Aquarellmalerei, Ölmalerei, abstrakte Malerei. Was ist denn da der Unterschied? Haben Sie schon einen Malkurs besucht oder sind Sie Anfängerin? Ich bin Anfängerin. Wissen Sie, ich habe mir gedacht, die Kinder sind jetzt groß und aus dem Haus. Mein Mann ist den ganzen Tag auf der Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, ich sollte jetzt mal etwas Kreatives machen. Also zum Beispiel malen. Frau Raufenbart, dann ist ein Anfängermalkurs für Sie genau das Richtige. Wir haben einen für Aquarellmalerei und einen für Ölmalerei. Wie sieht denn Ihr Programm für so einen Anfängerkurs aus? In beiden Kursen erhalten Sie erst einmal eine allgemeine Einführung in die Maltechniken. Sie werden mit den Hilfsmitteln und Materialien vertraut gemacht und in die Kompositions- und Farbenlehre eingeführt. Danach erlernen Sie systematisch die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihnen die jeweilige Maltechnik bietet. Ja, und was ist der Hauptunterschied zwischen der Aquarell- und der Ölmalerei? Bei der Aquarellmalerei benutzen sie Wasserfarben, bei der Ölmalerei Ölfarben. Auch die Maltechniken unterscheiden sich. Ah, Ich verstehe. Und was wird da so gemalt in den Kursen? Wir haben allgemeine Aquarell- oder Ölmalkurse und solche zu speziellen Themen. In den allgemeinen Malkursen malen sie Stillleben, Porträts und Landschaften. Die speziellen Kurse haben ein Thema – Zum Beispiel abstrakte Malerei, Blumenmalen oder die Darstellung von Menschen. Sitzt da jemand Modell bei der Darstellung von Menschen? Nein, in der Regel malen Sie in den Anfängerkursen erst einmal nach Bildvorlagen. Später, wenn Sie schon weiter fortgeschritten sind, können Sie dann einen Kurs zur Aktmalerei buchen. Ah, das ist ja interessant. Wie viele Leute sind denn in so einem Kurs und wie lange dauert er? In der Regel nehmen an den Malkursen etwa 10 bis 12 Teilnehmer teil. Die Kurse dauern in der Regel drei volle Stunden, das heißt am Vormittag von 9 bis 12 oder am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr, beziehungsweise am Abend von 18 bis 21 Uhr. Aha, und wie viele Wochen dauert so ein Kurs? Unsere Kurse laufen meistens über einen Zeitraum von drei Monaten und finden einmal wöchentlich statt. In den Schulferien findet der Unterricht nach Absprache mit den Teilnehmern statt. Das heißt, wenn die meisten Teilnehmer nicht verreisen und am Kurs teilnehmen können, dann findet er auch in den Schulferien statt. Einzige Ausnahme sind die Weihnachtsferien. Da ist unsere Schule immer geschlossen. Und was ist nach den drei Monaten? Nach den drei Monaten können Sie dann den Kurs fortsetzen. Wiederum für drei Monate. Oder einen anderen Kurs buchen. Einen Themenkurs zum Beispiel. In unserem Programm finden Sie auf den Seiten 34 bis 38 ein großes Angebot. Wie viel kostet denn so ein Malkurs? Unsere allgemeinen Malkurse kosten 100 Euro, die Kurse mit Spezialthemen 120 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für die Hilfsmittel und Materialien. Das macht insgesamt noch einmal rund 50 Euro aus. Sie erhalten mit der Anmeldebestätigung eine Materialliste mit genauen Angaben darüber, welche Dinge Sie vor dem ersten Kurstag besorgen sollen. Und wer sind die Lehrer? Unsere Kursleiter sind ausgebildete Kunstlehrer. Einige sind sogar selbst Künstler und stellen ihre Werke in verschiedenen Galerien aus. Das ist ja toll. Zum Semesterende, also im Dezember und im Juni, findet außerdem eine Ausstellung der Kunstwerke statt, die unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer in den Malkursen gemacht haben. Das finde ich wirklich alles sehr interessant. Ich möchte, glaube ich, unbedingt an so einem Anfängerkurs teilnehmen. Ich glaube aber, ich fange mit den Wasserfarben an. Die Ölfarben, die stinken doch so entsetzlich nach Terpentin. Das möchte ich mir nicht antun. Ja gut, Frau Raufenbart. Dann melden Sie sich am besten so bald wie möglich an, denn die meisten Malkurse sind schon gut gefüllt und wenn Sie zu lange warten, gibt es in Ihrem Wunschkurs vielleicht keinen freien Platz mehr. Wie und wo kann ich mich denn anmelden? Sie können hier zur Geschäftsstelle kommen und das Anmeldeformular ausfüllen. Sie können sich aber auch im Internet anmelden unter www.vhs-gera.de. Klicken Sie auf Anmeldung und es erscheint unser Anmeldeformular. Dann müssen Sie nur noch den Kurs mit der Kursnummer und Ihren Namen und die Adresse eingeben und schon sind Sie angemeldet. Vielen Dank, das werde ich tun. Auf Wiederhören. Das ist das Ende von Aufgabe 1.